Генералу стало не до Мусі, а вона, перетворившись на тінь, чи краще сказати, мишу, тихо почала орієнтуватися на місцевості, вловлюючи кожне слово з доповіді околоточного. У просторому залі приймальні – муся відзначила, що померлий інженер жив досить заможно – стояв круглий дубовий стіл – на локованих гнутих ніжках у формі оголених сирен, що здіймаються з хвилі морської претензійно і недешево, подумала Муся. Десять сільців у стилі барокко. Потерпілим виявився лише один, з чого Муся зробила висновок, що не бійщик, не фільми часто приймав гостей. На вікнах висіли щільні подвійні штори, певно захист від вологості. Вирішила Муся, невіщик був теплолюбивим. Біля вікна канапе, точніше, досить кокетлива козетка з різьбленими позолоченими бильцями і високою спинкою, оббита ніжно-рожевим шовком. Теж жодним чином не протерта постріляла очима і по різних предметах та предметиках. Позолочені канделябри з викрутасами, картини у важких храмах з морськими пейзажами, швидше за все копії. Усе начищене, усе блищить. У кутку, ближче до штор, майже за ними. Високий сейф зі шпариною у формі лев'ячої пащеки. Підробка, – подумала Муся, – у таких сейфах хіба що вино витримувати. Наставила вуха, дослухаючись до тихого бурмотіння генерала, який оглядав сейф. Зламу не було бурмотів той, відімкнено ключем, певно, на довірі спрацювали. І обернувся до околоточного. «А чи правда, що на клавішах головою лежав?» Околоточний підтягнув черво. «Чиста правда ваша світлість? Ось там. Ми туди нікого не пускаємо». Муся помітила, що вхід до сусідньої кімнати перегороджений білою стрічкою. «От, молодці, – подумала вона, – а то бува затопчуть геть усе» руками замацають та ще й попилом із власних папіросок притрусять. Як тоді? Сліди шукати? А доктор Шейл писав, що Муся не встигла подумати про те, що писав про такі випадки. Невідомий билетрист, як біля неї схлипнула покоївка. Генерал Нервово відгукнувся на звук. «Вивідіть зайвих!» І Політ швидесенько відтіснив покоївку до коридору. На мить завагався лише щодо мусі, зайва вона тут чи ні, і опікся об її суворий погляд, вирішив «ні, не зайва, ліпше не чіпати» і повернувся до місця дислокації. Крім убивці чи вбивць, треба шукати те, що тут зберіглося, сказав генерал Гурчик з досадою в черговий раз, обмацуючи стіни і навіть покришку сейфа. Що шукати треба, Ваша світлосте, Креслення на цигарковому папері, тихо сказав генерал, і кивнув на запечатану залу. Що там знайшли? Труп. Невже? Вибачте, ваше світлосте, виструнчився чариватий околоточний і почав доповідати по формі. Нічого надто особливого, пане генерале. Певно, пан інженер мав рандеву. На столі весь джентльменський набір цукерки, шампанські, квіти – Два бокали, а ось ще запрошення. Запрошення? Що за запрошення?»